Врочисто ввів до весільної кімнати з розкриченими «Гей, гук!», «Мати, гук!», з розпіваними «Чи я в лузі не кали, не була?», дорогими гостями з безрукого свого вчителя Бугайова. Той, як представник місцевої інтелігенції, не став сліпо наслідувати начальство, піднесеного йому стаканяру рішуче відсторонив єдиною своєю рукою, Взяв послужливо піднесену йому Марко Маркуш супкого паперу і став з непромоченим горлом вичитувати з нього поздоровлення від імені школи і педагогічного колективу нам з Оксаною, як колишнім випускникам, дітям героїчних батьків, які загинули в ім'я, вихованцям, що з гідністю принесли на фронтах великої вітчизняної, а також у відбудовчий період – коли, не шкодуючи сил, не зупиняючись ні перед чим, не зважаючи, не лякаючись, не, не, не, все, як у анкетах, не був, не служив, не притягався, родичів за кордоном не маю, з партії не. А несвідомі дядьки і тітки, не слухаючи високоїдейного представника місцевої інтелігенції, хилили обважнілі голови до самого столу і виспівували – Бре-море-бре Сипшен Карко ще Бугайов, мабуть, був наділений властивістю тих радіопродукторів Розвішених на всіх стовпах Радянського Союзу Оглушувати всіх і нікого не чути Дочитавши свого папера, він урочисто передав його нам з Оксаною І оголосив А тепер з побажаннями для вашого майбуття виступить наш найкращий художній читець Марко Сміян, який прочитає уривок з поеми «Клич вождя» видатного українського радянського поета. Мама вносила нові полумиски з мажениною, я підкликав її до себе, попросив сісти поряд послухати молодшого синочка. «Талант треба помічати». Заохочувати, плекати, Марко, не виставивши поперед груди руки, зі зчіпленими пальцями, гордо задираючи голову, викрикував Історії земної мною віща річ уклалось слово, Просте і Незгасиме, і завше скільки б не пройшло сторіч, позначуваних датами й новими. «Люд України цей знаменний клич у своєму серці вдячно берегтиме, бо словом волі освіжив навік його шляхи великий більшовик». Тут Маркові забракло повітря, і він замовк. Далі можна було б і не читати, бо і так усе зрозуміло. До того ж ніхто не слухав. Але мій брат не зважав на те, він набрав у груди повітря і такий докінчив – Загадане улюбленим наставником завдання «Клич Сталіна, клич волі, чутний всюди, народ підніс, як знамено своє, і з ним прийшли до перемоги люди, і зараз він могуття їм дає найбільші в світі зводити споруди, що комунізм найменням їхнім є, що сталінськими сяють прапорами» що творяться народом вільним нами». Треба було аплодувати, але малосвідомі гості, виховані на поезії дореволюційних часів, мабуть, нічого не збагнули з читаного Марком і затягнули «Татуман Ярум, татуман Ярум, мороз з долиною». Я підніс над головою руки, потряс ними підбадьорливо до Марка і безрукого вчителя тоді налив Бога налив і собі, ми мовчки випили, і Марко пішов проводжати безруково. Ніби і був у мене брат, і ніби і не було його. Та гра у якихось мертвих п'єсах, тепер у цій мертвій вірші. Найбільше у світі зводити споруди, що комунізм найменнім їхнім є. Вбивали людей, але вбивали і слова. Що ж нам лишилося? Якісь словесні протези, мумії? Щось знікчем ніле, завушивлене, як оте завше, дерев'яне паліччя замість живої мови? Мама тяжко зітхнула, коли Марко слідом за вчителем вийшов з хати, але, здається, вона не дуже приймалася якістю українсько-радянської поезії.